Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ десятий. Коли патрульний автомобіль з Томом Лундом за кермом мчить по Сет-стріт до Чейс, не вмикаючи блималок і сирен, Дейл витягує гаманець і починає порпатися в задній кишенці. Візитки, які йому хтось давав, кілька пошарпаних фотографій, кілька маленьких клаптиків паперу, вирваних із записника. На одному з них він знаходить те, що шукає. «Що ви робите, босе?» – запитує Том. «Не твоє собаче діло, просто веди машину». Дейл хапає з підставки телефон, кривиться і витирає залишки чийогось напудреного пончика, а потім без особливої надії набирає номер мобільного телефону Джека Сойера. Він усміхається, коли після четвертого дзвінка піднімають слухавку, але усмішку змінює ніяковий похмурий погляд. Він знає цей голос і впізнає його, але "Алло", каже той, хто вочевидь узяв слухавку стільникового телефону Джека. "Хай би хто це був, говоріть зараз або замовкніть навіки". Тепер Дейл знає точно. Він одразу впізнав би цей голос, якби був удома або в кабінеті, але за даних обставин Генрі, каже він, усвідомлюючи, що звучить безглуздо, проте нічого не може із цим вдіяти, "Дядьку Генрі, це ти?" Джек їде за кермом свого пікапа через міст над річкою Тамарак. Коли з кишені його штанів чується дратівливе щебетання мобільного телефону, він витягує його і злегка постукує ним по руці Генрі. «Займись цим», – каже він. «Мобільний телефон викликає рак мозку». «То мене отже не шкода». «Певною мірою так». «Це те, що мені подобається в тобі Джеку», – каже Генрі, і недбало бере телефон. «Алло!» – і після паузи. Хай би хто це був, говоріть зараз або замовкніть на віки. Джек дивиться на нього, а потім знову на дорогу. Вони під'їжджають до Ройс-Стор, де перший покупець купує найкращу зелень. Так, Дейле, це справді твій, шановний. Генрі слухає, трохи супиться і ледь усміхається. Я в Джековому пікапі з Джеком, каже він. Джордж Редбун не працює сьогодні зранку, тому що KDCU транслює річний марафон в ларів... Він прислухається, а тоді каже: "Якщо це Nokia, а це, як я розумію, за формою і звучанням саме так, то вона швидше цифрова, ніж аналогова. Зачекай". Він дивиться на Джека. "Твій мобільний, говорить він, це Nokia?" "Так, але чому?" "Тому що цифрові телефони нібито важче підслухати", каже Генрі і повертається до слухавки. "Я даю Джеку. Я впевнений, він зможе все пояснити". Генрі простягає телефон, чинно складає руки на колінах і дивиться у вікно, неначе розглядає пейзажі. І, можливо, так і є, думає Джек, можливо, якимось дивним способом, як фруктовий рукокрилий кажан. Він повертає на узбіччя шосе 93. По-перше, він не любить стільникових телефонів, бо вважає їх невільницькими браслетами 21 століття. До того ж, абсолютно ненавидить говорити по телефону за кермом. Крім того, Ірма Френко нікуди не дінеться. Дейле, каже він, де ти? Дейл запитує, а Джек усвідомлює, що рибак теж чимось зайнятий на даний момент. Сподіваюся, це не ще одна мертва дитина, думає він, тільки на це, тільки не зараз, будь ласка. Чому ти з Генрі? Фред маршал також із вами. Джек повідомляє його про зміну в планах і збирається продовжити, коли Дейл робить паузу. Хай би що ти зараз робив, я хочу, щоб ти підняв свій зад і їхав до місця, яке називається «Смачно в Еда», що біля Гольца. Генрі може допомогти тобі знайти дорогу. Рибак подзвонив у відділок Джеку, він подзвонив на 911. Сказав нам, що тіло Ірми Френо саме там. Ну, не так уже і багатослівно, але сказав, що вона справді там. Дейл мало не лепече. Джек це помічає, як будь-який хороший лікар звертає увагу на симптоми пацієнта. «Ти мені потрібен, Джеку, я справді!» «Саме туди ми і збиралися», – каже Джек спокійно. Хоча вони наразі вже їдуть туди просто сидять у машині на узбіччі, і їх час від часу проминають авто, що рухаються по шосе 93. Що? Сподіваючись, що Дейл і Генрі мають рацію щодо переваг зв'язку цифрових технологій, Джек розповідає начальнику поліції Френч Лендінга про ранкову посилку усвідомлює, що Генрі його уважно слухає, хоча й досі дивиться у вікно. Він розповідає Дейлу, що кепка Тая Маршала була зверху на коробці, пір'я та ступня всередині. «Святі!» – захекавшись, каже Дейл, «святі небеса!» «Скажи мені, що ти зробив?» – запитує Джек, і Дейл відповідає. «Усе дуже добре, але Джеку не подобається частина про Арнольда Грабовського. Навіжений угорець!» Справив на нього враження такого, хто ніколи не зможе поводитися, як справжній коп. Хай би як він не намагався. Колись у Лос-Анджелесі таких, як Арні Грабовський, вони називали розносчик. Дейле, і як щодо телефону на 7-Eleven? Це таксофон, каже Дейл, не наче звертається до дитини. Так, але там могли би бути відбитки пальців, каже Джек. Я маю на увазі, що там можуть бути мільйони, але криміналісти можуть відокремити найсвіжіші. Легко. Можливо, він був одягнений у рукавички, а може й ні. Якщо він залишає повідомлення і картки для таксофону так само, як пише листи батькам, то стане на другу сходинку. Йому недостатньо того, щоб лише вбивати. Тепер він хоче гратися з тобою. Грати з тобою. Можливо, він навіть хоче, щоб його впіймали і зупинили, як сина Сема. Телефон. Свіжі відбитки на телефоні. Голос Дейла звучить страшенно принизливо, і Джек йому щиро співчуває. «Джеку, я не можу, я розгубився!» Це те, про що зараз Джек хотів би говорити. Натомість він каже, «Кого ти можеш послати до телефону?» «Я думаю, дід Джесперсона і Бобі Дюлака». Бобі, думає, Джек, досить непоганий коп, було б нерозумно, щоб він марнував дорогоцінний час біля 7-11, що за межами міста. Просто скажи йому, щоб обгородив телефон жовтою стрічкою і поговорив з продавцем, а тоді нехай їде до нас. Гаразд. Дейл вагається, але тоді запитує. Він усвідомлює цілковиту поразку, і це засмучує Джека. Ще щось? Ти телефонував у поліцію штату? А округу? А хлопцям з ФБР? А тому, хто думає, що він схожий на Томілі Джонса? Дейл хмикає. «Е, насправді, я вирішив повідомити їх трохи пізніше». «Добре, каже Джек». І дика радість у його голосі змушує Генрі відвернути свій погляд від сліпого розглядання околиць міста і натомість утупити його у свого друга, підвівши брови. «Давайте піднімемося знову вгору. На орлиних крилах, як сказав би реверент Ленс Ховдал, лютеранський пастор Френч Лендінга» і полетимо вздовж чорної стрічки шосе 93 назад до міста. Ми долітаємо до шосе 35 і звертаємо праворуч. Справа від нас заросла алея, яка веде не до дракона, що охороняє золото, і не до таємничих копалень гномів, а до особливо неприємного чорного дому. Трохи далі ми бачимо футуристичний купол Гольца, ну, футуризму щонайменше сімдесятих. Усі наші орієнтири на місці, у тому числі й кам'яниста забуряна стежина, що ліворуч відділилася від основної дороги. Цей шлях веде до руїн колишнього палацу Еда Гілбертсона, що тепер став місцем злочинних задоволень. Ми прилетимо і сядемо на телефонній лінії, що навпроти цього шляху. Гарячі плітки лоскочуть наші пташині ніжки». Подруга Паули Грабовської Міртл Харрінгтон передає далі новини з приводу тіла, чи тіл, усмачно в Еда Ричі Бамстет, котра у свою чергу передає це Шнобелю Сент-Піру, страждальному батьку і духовному лідеру грізної п'ятірки. Таке походження голосу через дріт, мабуть, не мало би нести нам задоволення, але чомусь приносить. Плітки – це, поза сумнівом, мерзенно, але ж як вони збуджують людський дух? Із заходу наближається патрульна поліційна машина з Томом Лундом за кермом і Дейлом Гілбертсоном на суміжному сидінні. Зі сходу під'їжджає бордовий пікап «Рем». Вони одночасно опиняються біля повороту до Веда. Джек жестом показує, щоб Дейл їхав першим, а сам їде за ним. Ми зринаємо, летимо над ними, а тоді попереду них. Ми сідаємо на іржаву бензоколонку, щоб стежити за розвитком подій. Джек повільно їде до напівзруйнованої будівлі, порослої високими бур'янами і золотушником. Він шукає будь-які ознаки, чи тут хтось проходив чи проїжджав, але бачить лише свіжі сліди від коліс поліційного авто Тома і Дейла. «Тут немає нікого, крім нас», – повідомляє він Генрі. «Так, але чи надовго?» «Не дуже», – відповів би Джек, якби міг сказати ще, бодай, слово. Натомість він зупиняється за автомобілем Дейла і виходить. Генрі опускає вікно і залишається на місці, як і наказував Джек. Смачно в Еда, просто дерев'яна будівля, розмір і дах якої нагадують вагон Північний Берлінгтон. З південного боку можна було купити морозиво через одне з трьох вікон, з північного отримати огидний ходох або із собою замовити ще огиднішу рибу і чіпси. Посередині був так званий ресторан з барною стійкою та червоними табуретками. Тепер з південного боку дах завалився, мабуть, під вагою снігу. Усі вікна розбито. Кілька графіті. Той той смокче члени. Ми трахали Петті Джервіс, як і куди хотіли, аж доки вона не заволала. Трой любить Меріен! Джек очікував, що буде більше. Усі табуретки, крім однієї, поламано. Цвіркуни цюркочуть голосно, але не настільки гучно, як мухи всередині зруйнованого ресторану. Там багато мух. Закономірний зліт у процесі. «І?» «Ти відчуваєш цей запах?» – запитує його Дейл. Джек киває. Звичайно, що відчуває. Він сьогодні вже чув його, але зараз він іще гірший. Адже тут більша частина Ірми поширює сморід. Набагато більша від тої, що змогла вміститися в коробку з-під взуття. Том Лунд витягує носовичок і витирає широке хворобливе обличчя. На дворі жарко, але ж не настільки, щоб підстікав з лиця і брів. Він зблід. «Офіцери Лунд», – каже Джек. «Ага». Том підстрибує і злякано дивиться на Джека. «Вам, мабуть, треба виблювати. Якщо відчуваєте таку необхідність, то краще відійдіть туди». Джек показує на зарослу дорогу, якою ще довше ніхто не їздив, ніж головною. Вона звивається, здається, у напрямку гольця. «Усе добре», – каже Том. «Я знаю. Але якщо вам треба виблювати, то, будь ласка, не на те, що може виявитися доказом». «Я хочу, щоб ти почав натягувати жовту стрічку навколо всього будинку», – наказує Дейл своєму поліцейському. «Джеку, можна тебе на кілька слів?» Дейл кладе руку Джекові на плече і веде його до пікапа. Хоча голова Джека добряче заповнена різними думками, він таки зауважує – Наскільки сильна ця рука? Вона не тремтить, Ще не тремтить, принаймні. «Що таке?» – нетерпляче запитує Джек, коли вони зупиняються біля пасажирського вікна пікапа. «Ми ж хотіли оглянути тут усе, перш ніж увесь світ сюди підтягнеться, чи не так? Такою ж була ідея, чи я?» «Ти маєш дістати ступню Джеку», – каже Дейл, а тоді... «Привіт, дядечко Генрі, маєш гарний вигляд!» «Дякую», – каже Генрі. «Про що ти говориш?» – запитує Джек. «Ступня – це речовий доказ», – Дейл киває. «Проте, я думаю, буде краще, якщо цей доказ знайдуть тут. Ну, хіба що тобі хочеться провести 24 години, відповідаючи на запитання в Медісоні». Джек роззявляє Рота, аби сказати Дейлу, що не слід гаяти дорогоцінні хвилини на дурнувати ідіотизм, але одразу ж затуляє його. Він раптом розуміє, як його причетність до цієї ступні може видаватися з боку таких, як розумники Вищої Ліги, детективи Браун і Блек. Можливо, навіть і розумника Вищої Ліги, такого як Джон Редінг із ФБР. Блискучий куп подає у відставку, будучи ще зовсім молодим, і переїжджає у неймовірну глушину міста Френчлендінг у Вісконсині. Він доволі багатий, джерело доходів, м'яко кажучи, невизначене. І подумати тільки, в той же час з'являється серійний убивця в тому ж районі. Можливо, блискучий коп втратив здоровий глуст. Можливо, він як ті пожежники, яким подобається гасити вогонь, тож вони самі беруть участь у підпалах. Безперечно, Дейлів кольоровий загін зацікавиться. Чому б це рибакові присилати частину тіла жертви копу, який рано подав у відставку, такому як Джек? І Кепка, думає Джек, не забути про Кепку. Він раптом усвідомлює, що відчув Дейл, коли той сказав, що треба відгородити таксофон біля Севен-Ілевен. Точно. Чувак, каже, він твоя правда. Він дивиться на Тома Лунда, який старанно розмотує жовту поліційно-огороджувальну стрічку, тоді як метелики витанцьовують у нього за плечима, а мухи ведуть далі своє сп'яніле дзищання під покровом смачно в Еда. А як він? Том триматиме язик за зубами, каже Дейл, і Джек вирішує йому повірити. Він мовчатиме, це ж не угорець. Я в тебе в боргу, каже Джек. Так, погоджується Генрі з пасажирського сидіння. Навіть сліпому, очевидно, що ти його боржник. Тримай язик за зубами, дядечку Генрі, каже Дейл. Так, мон капітане. А як щодо кепки, запитує Джек. Якщо ми знайдемо ще якусь річ Тая Маршала, Дейл робить паузу і ковтає. читає самого, ми залишимо її теж. Якщо ні, то нехай вона ще побуде в тебе деякий час. Думаю, ти мене просто врятував від серйозних страждань, каже Джек, і обводить Дейла ззаду пікапа. За кабіною він відчиняє ящик із нержавіючої сталі, який не замикав, їдучи сюди. І дістає з нього один із мішків для сміття. Чується плескіт води і стукіт кубиків льоду один об один. Наступного разу, коли тобі раптом спаде на думку, що ти тупий, нагадай собі про цей випадок. Дейл ігнорує цей комплімент. «О, Боже!» – каже він одним словом. Він дивиться на щойно витягнене із торбинки для сміття мішечок. Намистинки води вчепилися в його прозорі стінки. «Цей запах!» – каже Генрі з беззаперечним стражданням у голосі. «О, бідна дитина!» «Ти чуєш запах навіть через пластик?» – запитує Джек. «Так, звичайно. Він також розповсюджується звідти». Генрі показує на зруйнований ресторан, а тоді витягує сигарети. «Якби я знав, я б прихопив «Ель продукто» і «Вікс». До того ж немає необхідності йти з мішечком і з жахливим артефактом повстома лунда, оскільки на даний момент той зник за руїнами з котушкою жовтої стрічки. «Давай прямуй усередину», – Дейл тихо дає настанову Джеку. «Роздивись там і потурбуйся про те, що в цьому мішечку, якщо ти знайдеш». Ти зрозумів, її. Я хочу поговорити з Томом. Джек ступає крізь перекошений проріз від дверей, яких уже давно немає, і поринає в скупчення смороду. Він чує, як Дейл дає доручення Тому, щоб той відрядив Пем Стівенс і Денні Чеду, тільки-но вони прибудуть назад до початку під'їзної дороги, щоб стояли там, як паспортний контроль. Смачно в Еда буде, мабуть, краще освітлений десь після полудня, але зараз тут темно, лише де-не-де промені сонця перетинаються, потрапляючи сюди крізь щелини. У них ліниво кружляють галактики пилу. Джек ступає обережно. Було б добре взяти із собою ліхтарик, але він не хоче повертатися до патрульної машини, допоки не подбає про ступню. Він називає це переміщенням. Тут скрізь людські сліди серед пилу, сміття і кучугур старого сірого пір'я. Сліди за розміром схожі на чоловічі, а навколо них – хаотичні відбитки собачих лап. Ліворуч від себе Джек помічає акуратну кубку лайна. Він обходить і ржаві залишки переверненого газового гриля, і, йдучи вздовж слідів, обходить брудну стійку. На дворі під'їхала друга поліційна патрульна машина Френчлендінга. Тут у цьому темному світі дзещання мух перетворюється на легке ревіння, відчувається сморід. Сморід. Джек витягує з кишені носовичок, затуляє ним ніс і йде слідами, що ведуть на кухню. Тут кількість слідів від лап збільшується, а людські відбитки взагалі зникають. Джек похмуро думає про коло, яке він зробив на полі іншого світу, коло, до якого не вела стежка із зім'ятої трави. Біля дальньої стіни, біля висохлої калюжі крові лежить те, що залишилося від Ірми Френа. Пасмо її рудовато-білявого волосся милосердно приховує обличчя. Над нею вицвілий шматок теплозахисного екрана, що колись був частиною фритюрниці. На ньому написано два слова. Джек переконаний, що написані вони чорним маркером шарпі. «Привіт, хлопці!» «О, чорт!» – каже Дейл Гілбертсон, стоячи просто позаду нього. І Джек ледь не скрикнув. На дворі майже одразу чується метушня. Дені і Пам поверталися і були вже на середині під'їзної дороги, побачивши розвалені руїни смачно в Еда, і відчувши запах, яким звідти несло, вони аж ніяк не здивувалися, що їх призначили охороняти в'їзд. Коли ледь не зіткнулись лобом в лоб зі старим пікапом International Харвестер», що гнав до «в Еда» зі швидкістю добрих 40 миль на годину, на щастя, Пем звертає на узбіччя праворуч, а водій пікапа Теді Ранкельман звертає ліворуч. Автомобілі роз'їхались, будучи на відстані кількох дюймів, і заїхали в траву з обох боків цієї жалюгідної подоби дороги. Ржавий бампер пікапа б'ється об невеличку берізку. Пем і Денні виходять, серця калатають. Адреналін зашкалює. Четверо чоловіків висипаються з кабіни пікапа, не наче клоуни в цирку з маленької машинки. Якби місіс Мортон їх побачила, вона одразу впізнала б їх, оскільки щоразу бачила в Ройс-Стор. Ледері, як вона їх називає. «Що в біса ви тут робите?» – кричить Денні Чеда. Він кладе руку на руків'я пістолета, а тоді неохоче опускає. У нього починає страшенно боліти голова. Чоловіки? Ранкельман – єдиний, кого офіцери знають на ім'я, хоча з виду вони знають і інших трьох. Вирячили очі від хвилювання. «Скільки знайшли?» Один із них плює. Пем практично бачить слину, що бризкає у вранішньому повітрі, видовище, без якого чудово можна було би обійтися. Скільки дітей убив той навіжений? Пем обмінялися тривожними поглядами. Перш ніж вони змогли відповісти, святі небеса. Під'їжджає Шевроле Бель-Ейр, у якому також четверо чи п'ятеро чоловіків. Ні, серед них одна жінка. Вони зупиняються і так само висипаються – як клоуни з маленької машини. «Ми ж бо до стату, як клоуни!» – думає Пем. Пем і Денні оточили вісім істеричних чоловіків і одна істерична жінка, які засипають їх запитаннями. «Чор, забирай, я йду туди і подивлюся все сам!» – кричить Тедді Ранкельман. Ледь не тріумфально. Але Денні усвідомлює, що ситуація на межі виходу з-під контролю. Якщо ці дурні подолають решту цієї під'їзної дороги, Дейл спершу зробить ще одну дірку в його дупі, а тоді ще насипли туди солі. «Усім залишатися на місцях!» Чеда витягує пістолет. Він це робить уперше, і йому нестерпно тримати його в руці. Усе ж таки це звичайні люди, не якісь погані хлопці, але це привертає їхню увагу. «Це місце злочину», каже Пем, котра нарешті може знову говорити нормальним голосом. «Вони бурмочуть і перезираються». Найгірші побоювання підтвердились. Вона підходить до водія Шевроле. «Хто ви, сер? «Сакнесам. Ви, здається, Сакнесам». Фредді доповнює він. «Гаразд, ви зараз вже сідаєте у своє авто, Фредді Сакнесам, і всі, хто приїхали з ним, також. І негайно забираєтесь звідси до Біса. І навіть не думайте розвертатися, тут можна застрягнути». Але починає жінка. Пем думає, що вона із Сенгерів. «Не сімейство, а кодло дурнів!» Замовкла і пішла. «А ти за ним!» – Денні звертається до Теді Ранкельмана. Йому залишається лише сподіватися на Бога, що більше ніхто не під'їде, інакше їм доведеться керувати парадом, що рухається заднім ходом. Він уявлення не має, звідки вони дізналися про цю новину, та зараз він не може про це думати. «Можливо, ти хочеш отримати виклик до суду за втручання в поліційне розслідування?» За це можуть дати 5 років. Він і гадки не має, чи є така стаття, але це змушує їх зарухатись навіть швидше, ніж від пістолета. Chevrolet їде, вихляючи задом, як собака хвостом. Пікап Ренкельмана їде за ним. Двоє чоловіків стоять ззаду і визирають за кабіни, щоб хоча б побачити дах ресторану. Цікавість змушує їх дивитися бодай у неприємно порожнечу. Патрульна машина їде останньою не наче підганяючи старе легкове авто, і ще старішу вантажівку, мов коргі, підганяє стадо овець. На даху патрульної машини тепер виблискують миготливі маячки. Пем фактично не доводиться забирати ногу з гальм, і в цей час вона низьким голосом випускає потік слів, яких її до стоту не мати навчила. «І цим ротом ти цілуєш своїх дітей на ніч?» – з подивом запитує Денні. «Стули пельку», – каже вона, – «а тоді у тебе є аспірин». «Я хотів тебе запитати те ж саме», – каже Денні. Вони виїжджають до головної дороги саме вчасно. Ще три авто прямують сюди із Френчлендінга, два з боку Централії і Ардена. Голос сирени поширюється спекотним повітрям. Ще одна патрульна машина, третя за списком Дейла, минає натовп, що їде з міста. «А, чорт», – говорить Денні, ледь не плачучи. «О, чорт, чорт, чорт, оце зараз буде карнавал. І я переконаний, що поліція штату ще не в курсі. Вони будуть шоковані». Дейл буде шокований. «Усе буде гаразд», каже Пем, «заспокойся. Ми перекриємо дорогу і парк. Заховай цей бісів пістолет назад до кобури». «Так, мамо?» Він трохи заспокоюється, коли Пем розвертає машину і ставить поперек під'їзної дороги. Від'їжджає, щоб дати дорогу третій машині» а тоді знову дає вперед, щоб заблокувати шлях. Мабуть, ми якраз встигли. Так, встигли. Вони трохи заспокоюються. Обоє забувають про стару дорогу, що пролягає між Едом і Гольцом, але більшість про неї знають. Шнобель Сент-Пір і його друзі це точно знають. А Вендл Грін не знає, але такі, як він, завжди знаходять інший шлях. Інтуїтивно.